Середній вік. Середній вік. Кидаю на себе погляд. Середній вік. І досі не можу втямить. Ну як вузенька талія й широкий мій світогляд так швидко помінялися місцями.